Sunet înalt, sunet înalt, Niciodată urechii mele cercel, Aur topit, niciodată pentru mine inel, Sânge risipit, niciodată pătându-mi Pieptul gol tâmplele gândumi. Cal alergând din de privire, Dau coastele să fie coviltire Zlătarilor, câinilor, felinarelor, Dau vina, să fie la roata carelor, și năroșie roșie, și năverde, verde, tu sânge spre inimă care se pierde, tu aur moale lăsat la apus, tot de gând întotdeauna pe o zecime spus.